Txingurri Aztindu txingurritegia Aztindu txingurritegia Aztiazkenero Zeiterritatik aurrera Zintzilik irratian Sekde antil Jaiotzetik atzan Ereinez bizitza Inbaratzan Aztindu txingurritegia Gure itza ekintza zatza, zatza, zatza. Txaldeon entzule maiteoi hemen txengaituzue astindu zingurritegiko tarte honetan badakizue hemen zintzilik irratian, errentiko irratilibrean FM eunean aste azkenero zeiterritatik gaurrea ba, hemen txengau gaude astindu zingurritegia eta Gaurkoan ere hemen gaude, estudiodan Heron, Kaixo Arratsaleon, Arratsaleonreixo eta teknikari Jauna, ba bere teknikala netan eta gaurkoan ere batzugu ze ze eta jendare ere betia betia edo beintzat gauzak esateko pres gaude eta hasilerako ba elkarrizketa bat Da, dugu itzartua Proposatzen o, dugu Proposatzen dugu bai? Eta Geo, bueno, geo bat Bai beste gauzak komentatzeko eta Ingo dugun elkarrezketa da Ba Konsumo Taldeko parta idea edo Beintzat no? ekoizlea, ekoizlea. ekoizlea Ekoizlea bat Eta, berarekin. Estadien telefonu, eratzen, falta dos minutuz mm, para parikarla. Horeta. Hadoz. Bale. Bueno, ba, horretaz gaim, Laila, ba, azte buru onta nete maskala Bai, igandian, igandian dugu, bai, pikoketako tokian eta egilasan ongitorko da. Bai, eguardi aldea suapizten eta iruak iru terdi, bai, jate maskal barrura sartzeko, orduan, ba zaudete lau elementuekin zita zitaontara eta eta berjaiotzaontara oidon oidon ege ja san ba san ba, lau elementuekin ba koneksio potentzia bilatzen da edo sumatzen da edo nola izango denuke ba, ba. eta era berean ba garbiketak bat da, zure gorpuzarekiko, mm. ze organodenak, purifikazio bat da, eta gio, linfak eta hori denantzako oso mesede da. Bai, burua ire ostia ramaten zion. Bai. <laughs> ze, temperatura altua nola den, ba, zure termostatua edo barruko ze hori dena, ba, danpolita etxendin, eta gio, ba, Bukatzen denen basu matzen da, ez? Nola, nola gehatzen den bat, ez? Berri nabezela. Berri nabezela, barne pakea, oso, oso importantia dela, norbea bere buruarekin pake neotia, ze gauza ondila da, eta... Bai, eta konexioa den naturakin, ez da, lagu elementuekin bat gehala, berro izten, oro itarazten gatxu noi, eta... Ba, berrezti ikuguna kalde batea, utzita berriz jaiotzeko, ez, hemen, ekarretiugu el camino del iniciado, ba, betin astena, ia, beti hasten, egia, beti hasten. Oida, ez, ba, etu gubilatu berrez, e, ustez, narazua, ba, dugun arazoa, ba, ya, resulta dua, edo, Edo hito, bale, joez, ez gaina, el resultado zatendu que es resultar, es, soltatu inmerdela. Ez zua, ba, baka zu ba, preocupazio bato zerbat eten uh -huh. bat, ba, edo konflikton bat, edo horre, erantzun aro, jasotzeko inmerdela, soltatu, soltatu, bestela, ba, presillo pean. Bai, nola, hastiuntan, nola, junen, eh, zatik ezkatuko nahiz? ¿Soluzio de mi mamá? ¿Va, acá, solución? ¿Ezpa, está acá, solución? ¿Organ ciertas cosas que es que <risa> <Orden cerita risa> coquesca, tú <coenais. risa> no es? ¡Va, eso es lo que al diú, Karitz? Bueno, ¿oce ¡Hola, Obeto! ¡Va, hola, hola! ¡Arratxaldeon, aritzen, gitorrilla! ¡Gaixo, Atxabeza! ¡Gaixo! Bueno, ¿hino guayaz? ¡Ga! Ba, ni, altzakoa berez. Uo, wow, altza, altza. Ondo, gu bizila unagatxuko orduan. Ai, oi xe, oi xe. <laughs> Laua izetarak zehatzen gatxik, ez? Mugatzen gatxik. Ba, oi, oi, da. <laughs> bueno, eta zuek, eh, bueno, lurraren horrena edo konsumo talde hortako izer jazteko izlea, o nola? Nola orkesten jaz. Ba ba izboen honi naiz eta hori balurraren horrena e, orain e, sortu horri dugun taldea edo Bueno da ezakitakizuen baina paisi hartzako e, taldea eta oardorplata kontsumo taldearen arteko ba, batuketa da mm -hmm. Eta bai ba ni ekoizle bezala arizen naiz ba beste, beste laukideekin ere e, Honorio, Pedro, e, Josecho eta Danirekin Eta bueno, gero ere badaukago hor lagun multzo bat ertzen zaigula ere ba laguntzea. Eta horra aritzen da. Ta nun, nun una itsentzea aste, ba terreno da euskagu e, e, daukagu hektarea bat eta gero daukagu ba hor iturrienen ere ba satitxo bat eta bueno, lehen lena hartzan egiten zen ere. Baina bueno, ba ezagikizuen ba bizilagunaren hmm. asuntoa eta ba bueno, ja ez da posible hor baratik egitea. Eta gero errekaldekoa, ba orain diputazioak ere konkursora aterako du eta printzipioz da dago hori utzi utzi grabo. Eta urrullo eta Iturrineok nunziosteek? Nun ba, urrullo dago lezotik lesotik errepidesarra hartzen du gantsurizketa aldera, e, irungo errepidea. Eta hor, justo, alge posa pasata, mm. eh, fabrika dago hor, eta ba horre justo hori pasata hor txezkerraldea dago, jaizkibel magalean. Ah, guau! Wow. <laughs> bai, bai, eta gero pixkata aurrera zio, dago iturringoa. Hoizartu oh, gantzurizketa? Bai, bai, bai, bai bueno, hmm. lezo, bai, bai. Baila. Vale. Eta, bueno, eta zeiken dezute? Barkatu? Ze, zeiken dezute? Baila. Ba, bueno, guk egiten deguna da, ba, ba, ekoiztu, ekoiztu ba, da, ba, alimentuak, baratza ba aritzen gera eta bueno, aparte ba daukagu lana eta erronka handia ba, gaurrengo gizartea eraldatzen, eh, ez, porque Googletzatzen gu degun eredua eta eredu konbentzionala ese conchumitzeko ereduko konbentzionala es eh ekoitzeko ereduko eh, eredu eh, guk pizka bat ba hor daukagun erronka gure proiektua proiektu parte hartzaile eta kolektibo bat izatea nahi dugu eta horrek eskatzen du ba jendeak ere ba, bueno, de alduen neurrian ez eh? baina proiektuaren parte sentitu gardela eta azkenean guk ekoizen ari gerana eh bazkidentzako ekoizten dugu Hau da, e, ba, barazki hoiek e, gu barazkiei haibidez ez diegu prezio hori jartzen. Prezioa jartzen diogu kugota bati eta kugota hori da proiektuaren gastuak kudeatzeko jartzen den kugota bat. Hau. Wow. Mm Hordun -hmm. berez, ba, gu barazkia ez dugu gu e, gehien bat da proiektua aurrera ateratzeko planteatzen dugu e, ba, kugotaren asunt bau. Hau, wow, hau. Wow eta bueno ba hori ba gero implicazio maila ezberdinak sortatzen dira talde guztietan ba ba biziak eta biaura un bizi bizideala eta jendea bagauza asko egiten ditu eta bueno ba, ba jende batek gehiago parte hart hartzen du beste batzu gutxiago eta bueno ba orre ore ba oreka bilatu beharda yeah. eta baina bai e, prinzipiose proyektuaren alo horretako bat hori izan hori izateke, ez ba, prozintu parte hartzaile bat, eta jendea ba ikustea e, ere, ba, jun daitekela baratzara ikustea nola ari deneko izten, parte hartu dezakela horretan, wow. ba, hartu dezakela kooperatibak dauzkan beste erronka batzuetan, eta, bueno, ba, bueno, ere bestelako gauzak egiten ditugu ere, e, ba, bueno, e, publikoki esan nahi deute, ez ba, a ba, jendea edo ba bueno ere, o sea, de, ba, lur faltak direla edo ba mm horreguago -hmm. era delata, ta, bueno, ba batzuk ere egiten dira edo bueno, ba pixkat... gauzatxoak. Bueno, eta ospaturai merko zuten, eh? Sumestelanita. Bai, bai, ospatu egiten dugu ere, igandean ospatu genuen. <laughs> Higandean egon ginen hor parria da bat egitean zan uh. izidroztela eta, eta, uh. bueno, babildu egin ginen, eta bazkaritxoa, eta, bueno, gero hor pixka eta bestu, eta ez dakite, eta horri horri uh. ginen, horri behar da, ere, hori behar da, eta uh. denala izango. Eta, olako saltsa erraldoia nola antolatzen zehazte? Bueno, ba, hombre, horreindika, ba, entolatzen geha algeran modun, hori... Baina, bai, bueno, lantzeko dagon gai bat da, pues, porque orain ere, gu leheno, ba, ba elkartu aurretikan, ba, ganeuzkan bakoitza, ba bere kontsumo taldea, eta, bueno, beti da, errexago kudeatzea, talde txikitxo bat, ez? Baina, karo, orain adibidez dauzkagu ja, ba bost e, talde ezberdin, ba, baina banatzen dugu Añorgan, San Pedro, Don Ibanen, e, gian ere banatzen dugu, Eh, lezon, eta bueno, karo, orain ja bakudeatu barria, jende askorekin ibiltzen gea, ez? Guau, wow, guau. Wow. Ordu nori ba, bakudeatzeko, babatzarren bitartez, baina, wow. bueno, orain dika pendiente, pendiente bezala daukagun daukagun gauza bada. da. Baita, baita, jaio berriak zehazte baita, ne? Esateko... Bai, bai, bai, bai, ori bai. Bueno, jaio orain batzuk eta honetan, beste. Bai, bai. Bageneramatzan ba, ja urte batzuk e, ba, lau bost, urte balantzen gaia, eta, bueno. Eta, adibidez, zer da agroekologia? Ba, agroekologia da, ba, ku, e, kultura eta barne izaten duen da, e, e, errespetatzen du herrien... Errien kultura, ez da bakarri nekazaritza egitea. Da ere, babertakoa eta eta kultura barne, eta zainketa hori, eta horeka hori mantentzea, ez? Agroekolo agroekologia bertakoa sustatzea, ez izatea bakarriko izpena, baizik, eta beste alor batzuk ere, ba, ba balantzea, ez? Horregatik, Ez da bakarrin kasaritza egitea da ere errebindikatzea, ba, ba beste beste gauza batzu, lurra, ura, eh ba baliabideak askenean natura baliabideak zaintzea eta mm -hmm. kontzientzia izatea ba horretan ba, eta zer daukagu gure gure aurrean gaur egun, horren ba, mm -hmm. kontziente izatea eta eta orduna e, agrokologiak egiten duena da ba, ba beste beste bideo hori ba zainduagoa, mm -hmm. e, goa, eta sanoagoa. Wow. Wow, eta estan lan makalak eta aurkezpenare ekainaren bilano itekoa aste estea oreretan. Bai, bai, bai, e, gastañone eingo dugu eta oraintze harrapatzen dieazu, ez dakit uste utzetazkit izango dela. Bai. Baina, baina bai, bai e, aurkezpentxo bat eingo dugu eta eta Zabaldu eingo dugu, ba, ba jendea parte ardezan Ba, nahi duena kooperativan e, parte hartu aukera ba, izango du bertan ba, ba, informatzeko eta hasi nahi badu ba hasteko Eta CNT10an uh, ere beste aurkeztemak Baita bere 2 ba, egun dira jarraian Us. eta bueno ba printzipio zorida daukago beti ba, orain ere deari gera aterat aterako degu triptiko batzuk eta Ba, hori ere ba, utziko ditugu herri eta puntu ezberdinetan, eta hor ba, informazioa jasun nahi duen edo parte hartu nahi duen jendearen zako horregun ba, ba, godira eskuragarri leku ezberdinetan. Eta esan dut, ba, bostalde edo hola zehazten, e, bostalde o boste herritan, oz abaltzen eta mm. guztira zenbat jendentzako? Ba, irun ba, familiari ematen diogu. Irureun? Eun, eun. Familia ah. eun, eun saskia egiten ditugu astero. Wow! Ez zute, lan makala iten, oain gainean eguan denain, bueno, oain udaberrian, oain gaine gutxina oain txezio, que ez? Bueno, oain azida achampa, oain da ya <risa> dena ya azidea jartzen, eta bueno, oain hau dira horrenak, pues hemen dike urrita bitarte, ba oain dia hilabete, ba, ba lan gehien duten hilabeteak. Baina bai, jarrita, jarris, eh, jasotzeko Ay. neguan kouztak, ya, gutxi ziok, gutxi ziok. Gantatzen da, negukoa udakoa bildu, dena juntatuko zaibu hor, ta, Ay. bueno, hmm. baina ondo, ondo. Gorduan familiai guain, inoiz eh, baino lehen eskua bostatzea ez, ereitea zer den jakin nahi duduna, glandaretsua jarri, negukoa jaso. Horri da, horri da, bai, bai. Primean eta puxko zerbait gehion nahi duzu oni buruz, gehiuz zeikusi de hor beste. E, Bada gaula, zaldibin hor, ikusi dugu bideobatean, e, konserbak edo... Eraldatze plantarena esatezu, eh? Bai, hoi ba, eske... Eh, ba, bueno, hori, bueno, ba, suntu ala, horrein firma bilketa bate egiten ari dela, pues, ba, hori, ba, diputazioak aurreko urtean, horreko legislaturan, zegon diputazioak, eh, proposatu zuen, eraldatze planta ezberdinak eh, sustatzea, Herri ezberdinetan, irupuntu ziren, mm. e, uste tondarrun zela bat, uste dut, ez nago soziur, bestea zen lezon, e, urruioko agroaldean bertan, eta beste hazen zaldibikoa. E, asuntoa da, oraingo diputazio berriak, ba, bertan bera utzi dituela proiektu hoiek dituela egingo, eta saldibikoa ba, egiten ari ziren ez, ba, ja, zegoen Baina, e, azkenean dirua, jarri du bertako udaletxeak, ba, apostuagin duelako horregatikan eta, bueno, diputazioak ere jarri du ere zerbait. Eta orain asuntoa da diputazioa ikusten degunez diputazioak nahi du enpresa pribatu baten uh! zea eraldatze planta hori. Eta firma bilketa honekin eskatzen dena da ba, bueno, ba, publikoa izatea nahi degula, ez? Eta, eta bueno, ba, eta kibua bernola sortatuko den, baina, bueno momentuzia ari geha mugitzen eta ea egiten degun nion uh -huh. bartxan jarri gabea dago marchan ez, ez, e, ez etela jarri ja es eta marchan jarri orain dikan, baina u orain dela bi aste egon ginen zaldibin ikusten e, planta hori eta bueno dago da bueno, primerako zea da eta dauzka dena dena berri berria dago oraindik makina batzuk balatuak daude Nei. eta ba bai bai ja jartzen duten baina ja gestioa ba ba publikoa Nei izatea lortzen dugun, eh? Aizak, eta horra dibidez zein golitzak e, e, eraldak eta planta hoi, eraldatze planta hoi, zertako leoke prestatua? Ba, hori izango zan, ba, ba inguruko ekoizleak e, izango zuten aukera hurbiltzeko area, eta ba, ba izagardoa enbotei atzeko beraiek, edo barazkiak e, kontxerbak egiteko ere, eh edo estiarako estia ere votatzeko prestatuta da dago. Mm -hmm. Ordun claro guretzako eta gubezelako bezalako ekoizleentzako bada kriston aukera, ez? Berk beti ere ba ba eta kudeatzeko bada oso era interesgarri bat eta gainera ba bueno, segun denientzako, ba, hobeto ba, etordakioke, ez, esateuten, negutegirik ez balin, ba, okazu adibidez, eta udaran daukazuneko izfen hori aprobetsatzeko beti udaberri dabe gira, ez, ba, beti gu saskiarekin eta gabiltzala ba, justu xeamar, ez dakitze, Mai. ba, emango oliguke kristonaukera ba, ba, garai, justu hoietan, ba, tak, ba, botetxo bat sartzeko ja, eta beti ja, ja. Ba, ba saskia ere gehiobetetzen da, eta, bueno, e, gehien bat ere aprobetsatzeko soberakineak, ez, ez, gelditzeko horre... Bai, bai, bai, bai, so. isatenin oain batzak gutxi <laughs> e, ziok, oain usta txiki jazak, oain meno babak ta inartxiki jazak, zidia, Bai, bai, gauza gutxi, baina, bueno, beti... Ba, beti prestatzen ditu gusazkiak eta beti gelditzen zaigu horrez, balazki pixka bat, ta joe, ba, olako zerbaitekin ja. eta gero aparte ere bapentsatu, oza, beste beste modu bat, ez, ere, aprobetsatzeko ba, mm. ba, udako udane, udake ematen dizkigu nuzta guzta hona hoek, ba, ba, ba aprobetsatzeko beste, beste modu bat mm -hmm. mm. Ba, mi lesker Zerbat egeion nahi bazu adierazi edo Guntro bueno, ba, ez, prinzipio zer, mi lesker zu egi, ba, hotxa ematea agatik mm. eta Ba, animoztu lehi ere, eta jarraitzeko horrela. Placer bat, aritz. Ezkerrik asko. Bale. bale, uren arte. Eta gora baserritarrak, negunak. Zeka, muixi gu. Ondon dozegi, ba, bai, placer bat, ez? Gure baratza txikietatik, kolako baratza hundietara, ez? Bai, ikusten da, ja, hor, Galduitzen za ez, nire bintzat otxu anoz ere mutxiki batian lan eitea eta eun persoan antzako, ba, ekoizteko, eun fami familian fami ekoizteko, ba, pentsa zeremuak eta zen, bat, landale jarri bertu zunezu, ba, eme zortzile txuga, ero, ola jazten batzu, boste unka, ero, milak edo, holako <laughs> zea ez. Ederra, ja, Bai, hmm. eta go eh gain agrokologia seguru. Iepa, sea zaintzeaz, em, balurra hmm? eta, bueno, eta beti izaten dugun, ez balurraren maitasuna hori eta goxotasuna hori, ez elementuekin errespetua. Ba, Gau amaten di, zeabatiteko, hauekin ere ritual txobat, bai, zaldi biako plantakin, eta bai, lurra dero nena, at, horrena, eta aurrekoan zintzilik ekin ingenun zeremonia txiki bat. Ba, eska haniku, bai, eska xumea eta politka. Enik ba. prestatu dezakegula beste bat, olako mm -hmm. eska zaldi biako planta, hoi, boah, ba, eta, promete, eh? Ba Bai, eta alako makinaia eta prestakuntza, Eukitia eta esotia marchan es ez otia marchan ba ze ematen du ez kalentura pixka ematen du bai egiasan bea comentado un bocela pues, neguko negukozta ba ez da izaten hain emanko hain eman, emankorra bai minuste izaten hain beste produktu ez juan ba uladirriantik hartzen tuzunak ez Inoalare izaten dira, pues, borraja dila, karduk dila, alkatxofa dila, badiare, bai. Badia, eh? so, bai. Azak, eh, azalorik, batxujak, mm. porru azanaiuk, babak, guain babak, ez, ya. Ilar txikillak eguantxasidia. Bai. Ta, bueno, ta posa matendo es, ikustia, ba, ere iremuak, eta ere Be Beproduktukin eta aiken dilata... Bai, satisfatizio bat, da bintzatik ustia, ola. Bai, ba, placer bat. Ni ahi ninen pentsatzen, nink etxeako desidarratadora bat, ola. Hmm. ola eh, Lehortuta, jaso, zerbait etxeako, mm -hmm. neretzako, eh? Enbotatzia meinhoa horreixo zin. Baina, ere muluzetarako, ba, jo, zan libiako hau elean tetorriko liuke. Bai. Ta, jo, egite, goguamdianago, ondarrunta e, lezon zeiteko asmoote zuten. Nen izango zen, bai, se orru, ortan, ez? Bai, ze hor urru hortan, ez dugu behari komentatu, baina, bai, daudela, ez dakit, eh, lurraren erena bezala, bada jende gello. Lantzen dutena, eta hori zen, labo lagu urte diputazio konkursu, konkursun ateratzako lurrak zian, eta bueno, pos, jende batei intzuten, eta haik lantzen dira. Denera ez dakitzen bat ektaria dauden. Eta, baina bai, esan nahi e, nien, Zaldibin inguduten bezala urru joko hortan zertzen. Pues, so, olako, ze planta, bat, eh, olako planta bat baita ere? Nik alenten ditut jo. Osa konserbarako ba, tala, ba, eta beste bat ondarrun. Hados. Uau. Osa, iru izango genitunen nien botatzeko bertakoa. Ba, jode. Ba. Bueno, murren urtean botu amatea. <laughs> <laughs> Osa, mendila urtea. Martxea jartzeko. Zozaitako <laughs> balde dutela botuak. Bueno. Ta, gainuntzi, zeberrekarri nau, rexu, rexu, Bueno, nik karriña erritual, txoban, nioik badakan ozter batxe bueno, denostikano. Odenba maten dugu? Bueno, asiko gara... Sí. <tose> <tose> dona, dona, ingo <¿tose>? deu. Dona, dona. Dikarridu, <tose> donan <tose> hartian. Errituala motzadeun? Bueno, a ber, zeri buruz da erritual? Pois pues errituala baino de, de, per, de purifikazioa personal. Ira oh. currikoñak. Este baño tiene como objetivo la limpieza emocional y, oh. y energética de todas esas energías Emociones negativas que vamos recogiendo día tras día en nuestra vida diaria Con el estrés de otras personas, exceso de trabajo, falta de sueño Todo esto va dejando huella en nuestro cuerpo emocional y físico Y llega un momento en el que sentimos que llevamos un gran peso y no sabemos muy bien de qué es Estás cansada emocional y físicamente, triste, negativa, sientes que la mente es pesado, te cuesta sacar motivo motivación para llevar tu día a día, está etcétera. Una día, está una día, ¿verdad? Este baño de purificación también puede ayudarte a deshacer cualquier energía negativa o pesada que pudiera estar al acecho alrededor de tu de tu cuerpo, como por ejemplo la envidia de otras que puedan tenerte. En estos momentos también tenemos que tener claro que para encontrar un verdadero estado de bienestar es imprescindible que mente y cuerpo estén en equilibrio. Ordún, ¿qué materiales necesitas? Este baño de purificación puede hacerse con cosas muy simples y rituales muy sencillos. Lo importante es hacerlo con cierta frecuencia para descargarnos del entorno vibracional que a veces nos afecta muy negativamente para la ducha inicial, un jabón artesanal de aceites esenciales preferi preferiblemente de lavanda, si no te sientes identificado con la lavanda el que tú consideres oportuno ¿eh? mm. Neir, justo lavanda, ¿no? ¿Dónde te hace como no? ¿Has tu bertjudo? Tanta casaco, ¿eh? Mm -hmm. Yo... A Tada... Nortasuna Zunantzeko. Bai, este bain nortasuna eraikilla maldimaz kasu bestia exa tei zuten bostaxola. <coughs> Orduan lavando rek nortasuna eraikiko dugu. Eta <coughs> beste batzutan em, eh, no, jaboi natural aktibiltzia no eh estaka ten un berrian lavandatxan jakotatzen dute. Me bai. gio se jartzen du, eh e baina jartzeko da beintzak hiru arroza buru eh? elige el color de rosa que en esos momentos o que en esos momentos más llame más tentación es eh? ki o oh. romeru a eh? eta ki o eh, lau la da. Eucalipto Vai, Cuatro puñados de ecualitos Si tienes la suerte de vivir cerca de ecualitos Recolecta hojas y trocealas para la cocción Unas gotas de tu perfume o esencia preferidos Y tres litros de agua Lo pondremos todo en una olla grande Menos las gotas de perfume o esencia Que las añadiremos al final Se pone a, a hervir hasta que veas que las hojas de las rosas Ya no tienen color Se quedarán transparentes ¿Verdón? ¿Irá quién? ¿Verdón? Eh, Oiden ajartzen txuz. 1 litro horreinak. Bai, eh? Las treskabezas de rosa, Dai. erromerua, kualiptuz eta ura. Eh, eta irakin idakin oidena. Uh -huh. Ez gio, suatik eta ordu erdi bat itxaron, eta gio ja botzen jozuz zure e, perfume preferitxua, er, olioa, erodena delakoa. Eh. Orduan ja epeltzen denin, ja listo do. Eh. Gio azkeneko zimertzu, dena kolatu pasadurikin basa eta giozaten du laura del baño preferiblemente se realizara a las 6 de la AM a las 6 la AM, o hasta las 13 PM. ah, vale, vale a las 12 vai, vai, o bestela eh, amabitan eh, eh guardi, guardi jan vai, miñez a, a las 0 AM de la madrugada Ah, oh. Oiga, izango da gabean, ah, ah, eh? Gabeko amagitan, eh? Oiga, bai. Oida. Eh? Eta, sa jartendu, ba, asibertu bainoa, ba, dena gorputzakin, xaboyakin dena, ez, eh, jabonatu, con mucho mimo y esmero. Mm. Enjabonaremos cada parte de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Veremos que hay partes en las que nos entretenemos más. Insiste hasta que consideres en esta zona y continúa con el resto del cuerpo. Hasta que sientes que ya es suficiente. Este baño te ayudará a limpiar y potenciar su efecto mientras te enjabonas y visualizas con todos tus miedos, emociones estancadas, conf conflictos y tal. ¿eh? Cuando sientas que ya está, con agua tibia, retiras todo el jabón de tu cuerpo. Sigue visualizando que el agua se lleva todo eso que te estaba impidiendo fluir bien y te pesaba. Y después toma el recipiente y comienzas a echar el agua por encima, desde la cabeza hasta los pies. Mientras sientes que te llenas de luz, energía potencial renovadora, paz, amor, lo que tú sientas que necesitas en esos momentos. Yo voy a ba leer tu zure gorputza y al aire jaztendo iku baino de purifikazioan mm. abra terminado. Bale, orduan, orduan irulitruo oiek iragazita, oiek botatzen haxi, dero, eh? Bait, den bizi eh, jabonatu, ez, eh, dena gorpuztena eta egioia aklaratu. Gauza eh, pixutxuak nola doazen bota, zeatuaz, eh, eta, eta guando ja eh. dena, jagoia dena jondenin, bai, ja imertzu ja visualizatzu, ja ba. irakintzun ze denakin Ba, go Goitibera dena botzen. Genial. E, arraxat, eta bueno, osaten digu ya karkua bukatzu dugula, hemen 6 unpazten da denbua, eta datorren asterako, ba, izango txoko dauzak ego, zeh, konpartitzeko. Kompa hemen txizango geha, mila esker, zintzilik. Mucho, ba, denoi, entzule maite hori, ondo izan. Aztin du txingurri tegia, aste azkenero, zeiterritatik aurrera, zintzilik irratian, sek de antil. Jaiotzetik atza, ereinez bizitza, inbaratza, aztin du gure itza ta ekintza, zatza, zatza, zatza.